E tako kanë vetëm Zoti ton Allahut xhella xhelalu. Allahun e falenderojm për çdo bekat dhe për çti falë dhe ndihmë kërkojm ndërsa salavate dhe selamet për së ndëtit më të begatë mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, miqëteve të besnik, familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndruar Zezor, përfundova Në disa prej jeshkrimeve Duk e kaluar her nga tabi inët Her tëk tabi tabi inët Her duke kaluar tëk generata e katërt Dhe tham se pengamberi jonë sallallahu aleyhi sallem Ka thonë në hadith Se tri generata i ka zxedh Allahu gjele gjeleluhu Janë mët mirat generata Të sa di ka kryuar zoti jonë të bare kjo e tala E para ka thonë shok të me Generata ma e mir janë shok të me Pastore vinë shokët e shokëve të mi. Pastore ka thanë shokët e shokëve, shokëve të mi. E këto i kanë që djetarë, sahabe, tabi inë, tabi tabi inë. Pra tri brezat e parë, diku deri ka viti i 200 i hijgjrit. Dikun nga viti i 200 i hijgjrit për nga më berit sallallahu alijuselle. Sot e kemi edhe një personitet i cili ka jetu gati parafërsisht si kur... Uh, disa prej djetare si kur ebu muslim edhe khaulani i cili për pak ko ka pas mundësime e taku pengamberi ale i salatu sëram por se kaderi zonë të gjellegjellu ka caktu që mështashë pra do të flasën për njeri i cili ka lind në kohën kër ka qenë gjall pengamberi ale i salatu sëram mirë po nuk ka pas fatin me e pa dhe nuk ka qenë musliman në kohën kër ka qenë gjallë pengamberi ale i salatu u e selam mirë po i ka taku krejt pas pengamberi ale i salatu sëram Po me poroj pejgamberit për alayhisalatu wasalam, krejt sahabe te tij ata ku, nga Abu Bekri, dhe Omeri, dhe Uthmani, dhe Aliu e të tjer prej prej sahabeve te pejgamberit alayhisalatu wasalam, deri sa kanë ndon dietarë, është ky njerëz, i cili kur përmendën gjitha shkencat e fes, ky i ka. E ka njohur Kur'anin, e ka njohur hadithin, e ka njohur gjuhën arabe, e ka njohur kombinimin e e, e shkencave te islamit. A dhe kanë ndon dietarë, një njerëz i cili kamur shumë nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam ka çën nga persianët kanë lind në Persin e asaj bote në qytetin e ndeqhuajtur Basra dhe tham se Basra dhe Kufa janë njohur në në në termin e dietarëve të herdhshëm si dy Irakut, Iraki i madh dhe Iraku i vogël. Ky njeriu vëllezër njihet me termin Ebul Ali. Abu e ulia por me e thjessu doniherku qe u rastise me lexu hadith nga pejgamberi alayhi salatu sallam mund ta gjeni atje me zinxhir me zinxhir no, do ku she transmeton shpes do ta shihni ati ebul al ali ebul al ali ni sahabe pejgamberi alayhi salatu sallam sigurisht e them saidin al musayyibi takohet me shum sahabe prand saidin musayyib sahabja pejgamberi alayhi salatu sallam Njëjtë si Saidi është dhe kënjeri i cili shpash Në mes pëngamberi sërë Allah a.s. Dhe këti sa njerëz i ka një Sahabën e ka On është zinjiri fort, halk e fort E muslimanda Thot imam dhe hebi ju jo, Emri ti, Rufeya ibn Mihran Kështë e ka emri Rufeya ibn Mihran Imam ledhuës i Kur'anit Për veti dhe për tjerët Mune ka ledhu Kur'anit për veti Dhe u a ka për cilë të tjerave el hafidh hafiz ne prape përsërisim hafiz ku nuk e ka për qëllim hafuzi kuranit hafuzi kit haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mufessir e ka shpjeguar kuranin allah xhel xhelali adat e tjerë dhe zërtam zakonej zakonej njerë i von nuk ka takat këtej mi zon obod mjek obod njohës i kuranit hafiz obod muhaddis eksumera mirë po mi ka ap krejt janë dhumtit veçanda që jalë po Allah u gjelala veç disa prej robëve të zotit të barek e vëtëara anë e gëthën djetarët këj zotënon shumë prej shkencave që zotëta shofëmi me lejnë Allahut të barek e vëtëara në ufka e ti ebul ali je ale antës mitësore ka pas me fisin benut temim të arabve benut temim kush jam vëzër benut temim janë farefisi ebu bekërës i dikut Si dhikun Adhe pingamberi sallallahu a.sallam E ka lafdru këtë fis E se i ka një mu shumë Pingamberi sallallahu a.sallam Thotim am dhehebiu Njën nga kodrat e muslimanve Këto kodra pëse i përmeni në kështu kodr Ka për qëllimit që ka një në shtiu E muslimanve Në mërmet më këtia ullzu njerëzit Në mërmet më këtia kanë bëjt njerëzit Fejn e Zotit e Bareke Kër i kanë shliru musliman të vendet Me në xilafetin e Abu Bakr Siddikut dhe Umar, emër xhattabit, prej njerëzve që kanë ka ardhur si rob, kanë ardhur kënjëri, Ozon Rob. Dhe ky ka qenë duke luftuar. Doon kanë qenë duke luftuar pas ajo Ozon, Ozon Rob, është sjell tek muslimanët. Dhe kjo vështirë, kjo skenë po na përsëritet shpesh. Do stha dikush e ka vënë në mend, ndër dikush jo. Shpesh po thejme neve u kanë rob e kanë qruktë musliman. U kanë rob e kanë qruktë musliman dhe u bë dietar e u bë alim. Kjo përësëritë të shpesh Kjo vëzër, qëfar argumenton Se fejë Allahu Gjele Gjelelu Nuk një dalime Ratash Nasionalitetesh Farefisesh Po zita e kështu me rat Një vëtëm diqka Ilm dhe pun Dije dhe pun Andoj shumë prej Arabve Që kërë përmendëm Khalifja, gjali i Abdul Melikit Kërë e pyti dikampi dijetarve Kushon Irak, Hojj, fafilani Tha është arap, arop, arop Kushan me dine hoq, filani A është arap, arop, arop Kushan me ke djetar, th tha filani A është arap, arop, tha arop Filoj me bitë për shumë qytete Kushan damask, hoq, tha arop Dherisa filoj me më nërvëzu khalifja Tha ku janë arabët A thë njani për me zlisi djetarës i cili ishte atë i qka tha Allahu gjelë gjelë luhu i ka lan arabut se ata i kalon fejnë të e kan fenallahu te bareke we teala e ka ngrit persianet e ka ngrit roburit me kët libr te zotit te bareke we teala sigurisht qe o mur khatabe kur shkoi ne meka dhe e thiri guvernatorin tha kan e keni imam tha filani filani tha je arab tha jo atar filloi me qajt o mur khatabe dhe tha vërtet allahu me kët libr i ngrit disa njerëz te s'kan bosposita dhe me kët libr kush e le Bir zonalla u gele gele alo. A do shikoj se ky njeri ka qen rob. Pastaj e us bashur shtorin i gruaje. Më interesante. Ja. Shtorjoi i burrit i ni gruaje. Za labot vezë në at bot kuptimin e asaj bote, ça çka dosh me thon shtorri? Shtorr në at bot vezë, os çka dojem i thon. Zotnia ai düt me bë. Me disa kufizime dhe sët I, i vendos, dhe mënë, tradita dhe mirë kuptimi i, i përbashkët Për ndryshe, gjithë shka Absolut gjithë shka Bane këta, bane ata, gjithë shka E kështë në mëra Munët mi thonë, bajëm I kanë do mërgjimu më Une, s'pëmuj me hetë, bajëm kështu, kështu i kanë trajtue Andoj thot, me ta do Të një gruaje E qëra ka qenë nga fisi a, Rajahi E cila këtheje të fisi i temimi Thotë her pasere Vete të regonë Rufej ibn Mihrani Rasën e ti Thotë her pasere E shifte kër, kërgruaje Se shume du ilmin Masje pranova islamin E shifte se shume du ilmin Dhe shume kam dëshirë Quranin Që që dhe përmenmi Se ka qenë nga njërzin dhezër Dhe sëte kam mësu Quranin I thonjën dhe tanë Melan U ka mush Quran Në Quranet të fësire E njohjet fëllë Fesë Allah u të bareke u e të ale Thoët një dit për ditve Ishte e gjuma Dhe u mora abdes Thoët dhe, dhe përmë për cilë Do më nënë Ajo e, Zonja më cënë Ky ka që njësë me qartë Aj Dhe ajo Thoët dhe, dhe përmë abdes U vejësha Dhe përmë thot Ku ki me shku Thash në gjuma Në cilën gjami Tha të gjami e kryesore Tha pritë se dhunga mar Arab dhe zërmën e me Arab dhe kur e, e liroj ndi kan prej robnis kur e liroj ndi kan prej robnis mundon donjar me ndu disa kushte prej kushteve po per shembull ai kur tlerohet me than jam mik me çamkaliru jam mik marrja çamkaliru dhe pastaj këtu ka disa akte të cilat janë njëra në librat e juridikut per shembull ai sebnicohet manifest pastaj kur dhejse disa prej basurive domon shpërndahen këtura janë njëra mesela kjo grua ka mort ka shku me këtë njeri Ka që një ri, thotë shkova Dhe thotë unë nuk e disha që ka do më baki me mu e tash Se robis ka pas dhe të më idhonë pëse të kujdo arti A jo e vetë ketë, jo kja Thotë dhe më shkum gjami dhe thiri Para ketë njerëzve, oju njerëz Dëshmoni për para Allahut Se rufeja, ibn Mihranin E kam niru për hirë zoti gjële gjële luhu Nuk më takon muhe Me majtë një njeri së ki, robë Kjo djetarë, kjo e di Kur'anin ma, ma mirë se plot për jarabhve. Ka thonë nuk më të konë muë. Ani pse më kam pru ropë, ani pse e kam ble, se e ka pasanike, e ka ble. Ka thonë ani pse e kam ble, ka thonë më vjenë të tërpë me e majtë këtë ropë. Ka thonë kjo, kjo e njeflibë në Allahu të bare kjo e tala, dhe është i lirë pa kushte. Bon. Unë e kjojë më ku qivë në ahire. Dhe ka thonë oju njerës dëshmoni, dhe ka thonë o Allah dëshmo ditë në kur zban dobi, Ma mundcohne me, me fitue piktilirimi Adha e ka liru e Për hitë e Zotit të bareke vëtala Nga ajo që ka e ka pasë kënjëri Smohët rob Edhepse ka deri e ka pru më konë rob Por e ka liru për hitë e Zotit të bareke vëtala Thodi më më dhehebi ju E ka zon Zamanin e pingamberis e zellem E ka pranu Islamin në khilafetin e bubekër e Siddiqut Ka fundi Ka fundi khilafetit e bubekër e Siddiqut E ka pranu e Islamin Ka mor ilm prej kujna Praj Abu Bakr Siddiq uth shumë pak, nëse s'ka pas fatin shumë me ne me mësu me ata por e ka pa dhe ka fol me ta. Dhe vetë këto diëtorë nuk nuk i, i përmendin rastisht. Ati thonë më vonë me pa Abu Bakr Siddiqun. Njeri i cili hin xhennati i dyt i mos pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njeri i mart. A do diëtorë, shiko, nuk ju hi kjo, e ka pa Abu Bakr Siddiqun. Arim se s'ka morë ilm, e ka pa, ka nejt me ta. Ka morë ilm brej Omar Khattabit. Praj Ali u Radiyallahu anhu. Hasani ul-Layzat është një u shum me Irakun. Pra e Ubay ibn Kaabi, i cili ka thonë pejgamberi Allahu salla selam, din me leju Kur'anin freskët. Din me leju Kur'anin freskët. Ka marrë elm nga Ebi Dharrri, nga Ibn Mes'udi, nga Aisha radiyallahu anha, nga Abi Musa al-Ash'ari, nga Abi Juban al-Ansari, nga Abu Layb ibn Abbas i ka marrë elm shumë. Nga Zaid ibn Thabit, ai thi li, oshpërmin Kur'an, ekshtë marrë shumë prej prajë nga Zejdin ibn Thabit i cili ka shujt Kur'anin i cili ka e ka shujt Kur'anin në mushaf dhe thot Imam Dhahbiu dhe, dhe ni numër të madh nga sahabët ka morr ilm të madh nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë e ka mësu Kur'anin përmes në dorën e Ubay ibn Kaabit dhe i ka hip fama lart o ka njehzit e kanë morr emrin e tij për për të madh ebu Ebul Alje Thot Ebul Alje Rufaj Ibn Mihran Thot emsova Kuranin komplet Dhe qpijes nuk e dishin Nga se ka qenë hisme qat Thot dhe robrit në atë ko Robrit në atë ko Ishmi dy loj Loj punëtor fizik Dhe loj i cili punon të Dhe jabin të parën Në mon zotnijes Në mon atë harrop qish kanë gjithesë Ose i ka thon çubana këta çubana ata, ose i ka thon dil puno, bër un pare. Don dil puno, edhe mo i lir. Si do mbish pare i lir. A do rrot une punojë sho por kët zonë kur ka punuar. Thot e lexojsha Kur'anin çdo natë komplet. Çdo natë komplet. Thot dhe i përqeshën sahabët. Çfarë njerëz janë? Shigollë zot. I ka përqeshën sahabët çfarë njerëz janë. Ne do të thë se sahabët janë Bartësit e moralit fesë Allah U të barët këve të ala Thotë dhe legjojshë gjë zonat Deri sa filoham u lovë Ditë të punojshë, natën legjojshë Khaatme për zonat Kuranit Thotë dheri sa u lovë Dhe me tisa shok të mi, robe dhe ata Tham, aja bojna ka dynat Mon dynat e legjojshë gjys-gjys Thotë prapë me erdran Thotë filloham në tre nat Mon tre nat me da Kuranit Dhe zë këtu nuk janë Dhe mon e, hiberbola Ne dim se standardi ka ndryshuar. Sot dikush Ramazan me bën i hatme, ban dosën. Apo e shkruan ajan kalendar ku pata vë hatme. Ky hatm në natë, në dy natë, në tre natë. Nat. Pastaj thot u ranum shumë. Derisa shku mua ankum te shoku te pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kta tu ke mendu se ata çu çu bojn. Thot dhe u ankum te shoku te pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i tham, po e bëjmë hatmën a Kur'an i shpesh, në natë, në dy natë, në tre natë. Ama shum ka thon gabem ka nënë nga abdubaj mësudi që ka thonë, nga vim në qotë Kur'an i kështu, ka thonë në gjdo 7 dit e bani hatme, në gjdo 7 dit e bani hatme, dhe kjo ka qenë me dhejbi 4 imama, me dhejbi 4 imama ka qenë në gjdo 7 dit me u ba Kur'ani hatme, andë i ka mba imamat në gjdo 7 dit hatme Kur'an i Allahut të bare kjo vëtala, thotë dhe pas kësa ajna nuk në ka arëmoran, në gjdo 7 dit e kemi ba Kur'ani hatme, dhe pas kësa ajna ma nuk kemi pas, n Jeta e taktil njeriu dhezro shumë e madhe, jete e mbushur me me aktivitete dhe veprimtari shumë lloja, njeriu i cili ju do ta përmendmi Abdullah ibn Abbasi, në një prej periudhave Abdullah ibn Abbasi ishte në Mekë, i Mekës, pasaj ka çarkulluar në Medinë dhe një nga çarkullimet dhe zhvendosjet e Abdullah ibn Abbasit ka çënë në Xilafetin Aliun radiyallahu an, Abdullah ibn Abbasin, Aliu e ka lanë çfarë? Governator në Basra. Ë ka lanë guvernator në Basra. E kalan, guvernator në Basra. Dhe kërka qenë guvernator në Basra, është taku e Bulalje me Ibni Abbasu. Fët, Rufej Ibnu Mihrani, ishme një ditë për i ditëve në vendin ku janë zyrët e muslimaneve, thët dhe gjdo zyrët kishtë nga një karrike pak më të lartë për, do më dhëmë, përat guvernatorin, përat i cili gjikonte. Apo ishte e imamit ajo, një karrike pak sa më me lartë. Thët, një ditë për i ditëve, Shkoha me Abulaj me Abbasin. Shkohet dhe zëmë, përcënën këtë s'kejnë? Ebul Alië, Rufej i Mnumihran, Ozan, Robë, Persian, dhe këtu Persian nuk është rasishme që përmendër. Ta thëjësojnë më shumë. Sot njërëzit përshemur, sa pranojnë në një Arab me amë shufejnë? Së pranojnë, dhe zëmë. Sa pranojnë një, një hujë? A noi pa dia kjo, mos flasim më ku kam ri kjo, kjo çoroditja në bazë të nacionalitetit edhe komësive. I jemi vetëm mësoje, Zoti i shqiptarëve. Hasjallahu kella. Nuk nuk nuk shoh këto, Zot. Ti Allahu të ka zgjedhës, ke pa zgjedhën këta. Po kjo nuk ka, nuk ka fe kjo. Pejgamberi a selatu selam ka thonë, "Ku shkrenohet me xigjora, e kam shkelën këmtë mia." Këtë janë hadithe pejgamberit alayhi salatu selam, nuk i më spie këto. Atë shiko, për arabt, persiani Si kletë është Nëse Arab Për nga meri Arab Kur anë i Arabisht Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Ali, u kitë Arab Tani vjen një Persian Andë i thotë Rufaj ibnë Mihrani Ishmi në Basra Shku me Abdullaj ibnë Abasin Në zyre Në no, dhomën për ka njët imame Thotë dhe e kishtë e një Serir dveçan Një karrike dveçan Imame Thotë Uqu Abdullaj ibnë Abasin Uull në tok Edhe i tha Ebu Aljes Ullu ti Edhe po pojmë biseda Jo bised qajtojnë Quran, hadith, Quran, duke shpeguet Tho dhe ishë ndo kurejsh ma ande Kurejsh, kurejsh fis i ma i lartja rabbe Nga i sili vjen për nga meri jon Sallallahu aleyhi sallam Thot, rrufej uh, Fe te gamez e të bje kurejsh Filun nëzme zvetit tin za me fol Kështu me, te gamez ghamës... Ibni Abbas Kërë gaj... robo për Fe se mi a Ibni Abbas Edhe i niti Ibni Abbasit korejsh, abdojmë një abasi u korejsh vetë vetë o korejsh ka zipi ka rikës, ka do një hipti e tani se dia a jemi do mën ato frekuensat e njëta që ka bajmë një abasi që më dhe zë para me ndo sot ti me mërë një popullë, një, popull, një, një komunitet i cili s'ka pej, s'ka nam po pitujnë e dër një alimi ma e ta është duhet me janë imponu një komunitetit tjetër që ta e kini hoq kini po njërës, i një qojnë hund a i se, se ngonë Athara Foti Nit Abdullah ibn Abbasi ë ju tha që shtohet ka ilmi. Pe shka, po pediçka, pediçka ju mundon, pediçka ju ban juve siklet, mirë po hakadhal ilmu yazidu sh-sharifa sh-sharafa. Ilmi ja shton atij cili ka farefis fisnik, ja shton fisnikëri si unë, ibn si Abbas. Ibn Abbas vëzat për shembull, dikush mendon se për shembull Pse është pjestari pengamiri se në familje A ti jip nami, jo Pengamiri se në e ka ajë edhe Ebu Lehebin Edhe Ebu Talibin Edhe Abbasin Apo, e ka edhe Hamzën A mandoj Tutë katërt janë pini babe Tutë katërt janë pini babe Andoj kër ka i njoni për i muslimanve Nga thamë shumë informacione dhe nuk i mujtëm i për në mërë të gjitha Ka i njoni për i muslimanve ulemave të khalifja dhe e ka thirr më emër. Ka thon mëse më thirr më emër, mëse s'po më thirr më Novk, Arap te kanë pas chef më thirr e Bufrilani, Baba Filani. Ka thon mësa po mendon, mamira më me thirr më Novk, ka thon, çto na zakoni jon? Ka thon, ja e kthejm Kur'an me selo. Ka thon, hajde e kthejna. Ka thon lexojën Kur'an, ja Nuhu, ja Isa, ja Ibrahimu. Allah i tha do Ibrahim, o Musa, o Isa. Ka thon, a pse më emër e ka thirr? Ka thon, çifali pozite kanë këto pejgamber. Ka thon, ja kishil më Novkun Kur'an. Yada, ebi lehebin vë teb Malkuar qoft Ebu lehebi Allah me nofke e ka thir bon, A menoni se nofke ju bandë mëj po Po Allah e ka thon Ebu lehebi Ebu lehebi Malkuar qoft A këne e ka thir Ibrahimin O Ibrahim bon, Emre Nofka Titullu O kretar o kriminister O të i perandor Zdë bandë Allah u gjelat kërgjau A të e, e ibn ka thonë qështua leje E ka thikaluar A nda i bëni abasi që ka thonë Shikoni Ilmi Nëse je fisnik, të banë edhe ma fisnik Mën i bëni abasi, s'o boj malë, s'o konë i familjes Por o boj malë, s'e e ka, e ka rrujt këtë vlerë dhe këtë ilmë të allahu të barë kjo e tala Pas e ka thonë, dhe ilmi e u lë robin në kërri këtë mbretme Mënë se kam bëhën e këta Mënë të këshim su ju, të këshim su Kur'anin Kjo a merita allahu të barë kjo e tala Dhe se shiko, shiko farë gjërësi e gjokë të të bulla i bëni abasit Shko fërgjësia gjokës të avlojmë një abasit. A më në paramë më duhezër? Ju e këni një, përshimë, Hasan el Basriju. Hasan el Basriju, Muhammed i Misirini, o robë. Hasan el Basriju, realisht, baba dhe nana nuk i dijen. Nga se kërë e kanë zonë në robë, baba dhe nana i kanë me të ndëj. Nuk i dijen. Me gjitha ta, a ka muslimat që zë një Hasan el Basriju? A ka muslimat që nuk e njëpë Hasan el Basriju? Nuk ka. A do shiko, tha, Ilme the one positan. Ilme i ngrit njerzit te Allahut te bareke وتعالى. Dy njerzit më shtrënguar te muhadithat kur janë pyet për këtë njerëz, than te muhadithat te njerëzit e hadithit, dy njerzi janë koprac me than i besueshëm, i drejt. Shum shumë domon vështir e thojit i drejt o filani. Ku janë këto njerzi? Abu Zur'a, kolega i Bukhariut dhe Abu Hatim. Këto dy njerzi vëllazër janë muhaditha to ku ti thoj ndikut i, i besuesh që kia i besuesh mujun kom që duñoja të sunë rroj dhe më than këta di njerz dikujna do më me po me thon, i, besushem, i dop s'në çon më kom çat njerë kurkush kanë ndon jetar këta vetëm më than kështu për shembull më than du të më shikoj e këtu kanë ndon mundsi me fol për ta ama më bën më thani i besuesh ose i dop jet çashtu dent këna më andaj imam dai bi u thot dy njerzi e kanë lavdru e bul alier Abu Zurra, al-Abu Hatib. Kan thon i besueshëm, i besueshëm. Ha dërzoja? I besueshëm, i besueshëm. Ti to jam le. Tash di kush më doan, po i besueshëm, po kit musliman janë të besueshëm. Standardi ton po. Standardi ton po, ta ata jo. Ta ata i besueshëm. Ma sejdemol. Ma sejdemol, i besueshëm putoje ka than Allahu, ka than pejgamberi sallallahu, kur thoi kjo Allah, kjo haram, kjo feja. Eso njerëzit ju kanë ro kriteri e e asojmë të janë imatin, imatin gjera gjithashtu ka orë nga e, Mihra, Mihra ibn Mihrani Rufej Ebul Alije se thot kam pas një standart dhe veçant kure mirësha ilmin thot isha më basra dhe më basra kishum tabin tabin që ka të mëdhën, mëdhën që i kanë taku sahabë tha thash, tu kanë sahabët gjall pse unë e me më mërë ilmë për tabin të mëdhën, të e pas vesh një njërin mes me e dhe pingamberi së sellimë Silona me me mor nëpërmjet të dikujt tjetër, von, ka mbasra kur ka çenki, ka pa sahabe, po ka pas më pak. Sahabet më shumë janë kanë Mekë dhe Madinë. Mekë dhe Madinë nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem i ka la drukt të dyve. A do të thash me veti? Sa marunë këtu? Po këtë sahabe, dhe ka shku të Madinë pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem dhe këta to janë në Los California, pikëjt me ka mur hadith nga pejgamberi alaihi sallam. Shikova zot. Kjo Kjo vepër çka do të më thon? A e ka pos lidhje me Perëndiaman, Bir Irak? Jo, më Iraki ka pos njerëzit vetëm dallimi ku ka qënd. A dohesh më murr për ni kolegës vet, i cili kë e ka pa sahabën. Ka thonë mirë, sahabë sa u jalanish kë në Medinë. E shoh drejt për drejt sahabën, edhe pse ky personi, ky i besu shumë. Ju më mëmur eln për Ahmedin. I besu shumë. Më më inbi uh Muhammed ibn Shirinit, i besu shumë. Çka ka problem me më pikë tëre? Nuk ka thonë sa janë sa abë të gjallë, shkën bëdine. Gjithashtu thot, prej asaj që ka e kam pas prej standartële, kujtja marë hadithin, e bule alie, ka thonë, kër më thëjshin dikush se transmiton hadith, shko isha, të aj. Dhe para se mi thonë, ka zomë hadith, nga pengamberi a lejtë salatë të selam, e prit që e më arë një namaz, e më falë me ta. E prit që e më arë një namaz, e më falë me ta. Thotë, Nësa ajtë ilke imam, apo jo, thotun e e përcjallësha. Dhe shikojshha, nëse e gjeshë ase për sos namazin, e falë që ishduat, me qëtësi, me frikë për allahu të bare kjo e tjara, atare e pritë që i thësha, kalëzom adith. E nëse e, dëmonë, e bandë e namazin shpejt, nuk ju tutë të allahu gjelën namaz, dhe e bandë të shkele shko, thot nuk jam rësha adithin. Dhe thësha me veti, qik kur e hub namazin, tjerat jupa la më shpejt. Qik kur e hub namazin, kur sfalet siç duhet, kur se ban rrukun si duhet, kur se van seriozisht si duhet. Kjo e dha hadithin e hub. Se njeriu namozin e ka kapitalin më të madh. Kur e hub kapitalin, a ka mundsi tjetër me rujt? Jo. Andaj thot, kjo ka qenë standardi jam, po më mor el. E kam qenë namazë vëllai. A doj Imam Ahmed kur shpilt për këtë njerë, ka furf fjalë të vogla. Për të sim do të blasim primesë me lein Allahu te bareke ve taala, por imamin e madh mat mat historia e së shenjëf, njerizmi dha është Ahmed ibn Muhammad ibn Hambal, rahimahullahu. Dhe deri në fund të Ramazanit do të flasim për Ahmedin me lein e zotit te bareke ve taala kur shpyet për këtë njerëzi, Allahu ne bul alie. Shpyetët për këtë njerëzi. Shpyetët për këtë njerëzi. I ka taku shumë sahabe, që pak më von i dob sahabët e kishin dërtuar. Epo janë kanë razi këta sahabët që më morën ilmin të këtë, të këtë njerëzi. Gjithashtu ka ardhur nga Ebul Alie në numrin i madh i tefsireve, nuk kemi mundësimi përmejnë të zhjithan nga se koha është të shkurt e, ka morë piesë në luftën mes Aliju dhe Muawjes në është i njohër konflikti në është i njohër konflikti mes Aliju dhe Muawjes për disa problematike i kam pas në atë kohë thot, në kohën kur ndodhi konflikti mes Aliju dhe Muawjes une isha i ri isha i ri thot dhe e do isha luftën shumë e do isha luftën shumë dhe më thyrën thot dhe dola po kshyri safi aliyut safet aliyut la yudra ku tarafa su shifshin dy tarafa dy qoshen qosh on larg drejt safet moja thot dhe u ktheva kuptotjet ka, ka ka grupa e muawias thot safot qoshen qosh su shifshin kufuni i safave kan qen ka kan ka dod lutje e madhe ambra me mia musliman Thot, kta, thoshin, Akbar, thot, akri, kënej, kta, Akbar, thot, dhe bajshin të këbir këta A thëshin Allahu Akbar, Walillah, Ilhamd Këtë kër e këthesha, kërion këne i thëshin këto Allahu Akbar, Walillah, Ilhamd Tha dhe atër ju thash E pësëm këni thirë mua? E pësëm këni thirë mua? Dhe tha, filoha me morë logarive të vetër Ishte mëngjes Thot, thash me veti kur të luftoj me dikan, du të me di që kjo pabesimtaro, kriminell, e cilin pideve unë e ta, kjo mua uja, kjo, kjo, kjo alia, kjo sahabe, kjo sahabe me veti, atër thot, e më mendova mirë, thot dhe, gadal, gadal, o tërheqa, dhe shkova në shpitejme, nuk luftova mas njane, atër kanë thonë djetarët, e tezelel fitne, ju shmang fitnes, pëse, mua uja vëzre o sahabe, me to ka po sahabe, këmena, A koha, koha, një në kohë në kohë në Muawija? Në sahabi iman, Amr ibn il As Amr ibn il As Amr ibn il As, a dhe se kusha Slirusi e gjiptit, këtë që ki e gjipt Sot që ka janë musliman E prej të kohë e Amr ibn il Asit Këje ka slirua Këje ka slirua Muawija vetër shë sahabë e i lefdrua nga pengamberi A.S. Mi për nga anë atjetër Nga Muawija kush ka dal, a isha A më paramud, a da kjo, kjo u shvëtu Këta këta këta Këta Allahu ak E këtë thirr, po dhe këto po thënë Allahu Ekber. Ka të më mirë po shkoj në shtëpi. Spo lut se para asha. E këtë në fillim për se tha Isha i ri dhe doja luftën, kta pse e tha, mos mënoi dikush iki pitutës. Jo si kapitutës. Unë e doja luftën, po por kanë më luftu. Dhe njeriu vësht do të më ditë, më dal para Allahu te barekë, jodan argument, por çka luftove? Po çka luftove? Ti çdo ta përmend më se ka pasën një kriter, ti që më madh dikush ai sinqertajo, do ta përmend më lein Allahu të bare kjo e tëra. A të do të u shmanga dhe nuk luftova me asë një në parë. Gjithashtu kër i ka pa disa prej tabi inve, dhe tabi tabi inve, i ka pa namaz të bëshumë, a gjërim të bëshumë, dhe një pjë ditë të ndalë, thotë. Thotë, ju është të vërteci po falë një më shumë, dhe pa a gjëron një më shumë. Mirë pa e di një kosh, dalimi mes juve edhe sahabëve. Se dhe se përshemull, sahabët e peng ndodh, ndodh, një tabin me pas reqate ma shumë në file se një sahabë. Ndoh, kjo e në me emra, mundë e mi me, me i bo këto uh, krahasime. A do kjo i ka po, ka thonë, shiko ju po falë një ma shumë, jo farzim, në file. Ka thonë, edhe pa gjëroni ma shumë, edhe pa gjëroni ma shumë. Ka thonë, mirë po prap ju së një mërinë një sahabët. Pësë së një mërinë një sahabët, thaë, sepse rejna kur nuk rëshitë kemë në gjuhë të sahabëve ata jo po ryshat kam jas ando vezezer ju nje rifal ambas doko ta ishin tak vallokut ama iq iq do von jua pak per veti pak per te kit pak per dosta pak per meç pak per skoshka me ba pak n status facebook iq veze iq edhe s'ka tha ju po falni ma shum ama prap se habosni imrini pse vezezer se ato sonin ishin kur bon provoje veze provoje nate dersi kaluar s'ka folu veze folën për drejtsinë apo të cilën thashë e kulislamu te imie, kë e të fai Allahu të ndërtu mbi drejtsi. Ku s'ka drejtsi, ka zullum, s'ka Kur'an. Mirë. Imam Muhamedi, Imam Muhamedi ka, Ima Ima ka thonë, në Kur'an më shumë ti e gjejmë që Allahu ka thirr për sabër, për sabër. Imote imia kur i kam orth këtë fjalë te Muhamedi me studiu, ka thonë, etash, "Ah sabri baza e Kur'anit e drejtësia." Ka thonë, "Allahu xhel gjele xelaluhu, në Kur'an e ka shpeshtuar Thirën për sabër. Jo e o sabrin vetveti, çellimi o drejtësia. Shikoj zonë, çe qrosandë mia, de vonosh, o znjëri i dhe mije, bon është, është cili nuk mundët më ardë kush me ndëgajshme. Ka thon pse Allahu shpesh thot, isbiru wasabiru, bani sabër prit, bani sabër, sabr lidhiti te Allahu, sabr lidhini me Allahu. Pse çka të shpesh, ka thon me maj drejtësinë. E pse nga se njeriu vëzë kur ban zullum, kur do të ngram belsina, kur e provokon dikush Ti kur, kur shfrenohesh Tu ka në disponim? Ja, kur ta thot dikut një fjallë dhe t'kallë kejt Apo, t'i thu, ah, subhanallah Apo, thot, vës, ka dal, ka dal, se mund është me dalë prej Mund është me dalë, mu po zullum qanë në këtë rast Adu, allahu, shpesher të thot, bashkë këtë e për me Uel ka dhimin el gajdh Edhe ato shka, e ka përdin fit t'kejqen Nervoze, gajdh o nervoze Këni për dhe, dhe, dhe njëherë, kitë qenja jote, do me dal prej, prej për për për venit, për doni fiole, për doni sulumi, dova thot kadë kadë. Nga se shtylla drejtësi do të më maut. E njeriu kur on nervoz ban drejtësi, ka thon Sallallahu alaihi wasallam, duke qati kur on nervoz mos xjikoje. Ka thon Imam Shafiu gjith si dhe gjithçka çka sintë të rreth ksojna. Je nervoz, mos mar vendime. Je i shqetësuar, mos mar vendime. Ta ka prish dikush, mos mar vendim. Lej e nesër. Lej e nesër, ftofu. Haide, nomon, ti je kthjel Mos tij ask nin dikim prej onës. Ata mer vendim. Pse mundesh me marrni vendim vallallajë shan al-khirat. Çumkes, ka than sallallahu alayhi wasallam, njerëjun i fjalë shan al-meenën. Kurse al-meenën, kur a mer voz, hi stalo di janam. Stalo di janam. Andaj, çe ka fakun që ka than është vërtet se ju haxheroni më shumë e falni më shumë, ama sahabët thapë jamat më thonë, pse ato kurc kanë rrit. Kurc kanë rrit. Ne makë duk flët tash për kitabën. Po von si generat nuk janë si sahab nuk janë si sahabu de pingambedit sallallahu alaihi wasallam aqara kanarve shombre për e gjërave se të kanar nga e abul alia përjashtoi ka thonë shpresoj për njeriu mos shkatrohet nëse jeton mes dy begative begatia e parë ka thonë një begati që Allahu ja çon e ki thot alhamdulillah dhe një junat që Allahu e sprovon me ta e ki thot astaghfirullah shikojë ka thut dy begati Njeriu vllazërosh mas, junahit dhe begatisë. Allahu subhanuhu inajap mira neve dhe na provon me gjuna. Ne sikur jemi të formuar për nga natyra. Çysh po to njeriu me së lirë djallav. Mun Allahu po çon timira, po shumë mira na ka qenë. Walhamdulillah. Po, Nëse ti thu alhamdulillah, ne njëjësim e e largove provën. Teta në gjithë junah me thon shumë astaghfirullah. Shumë junah. Njeriu thot astaghfirullah. A ka dhon robën e suam me së lirë djallav. Alhamdulillah për begatin dhe kërkon falë për xhunat me lein allah u xhelu allah shpëtonte allah subhanahu wa taala e kanë bët abul ali an do të davat çu shmequr an çu gimsu te qadha msona çu që ti. ka mësuu gibril alayhis salam muhammed alayhis salam çu do të them burimi i drejtësisë është qielli dhe burimi i perceptimeve duhet të jetë qielli dhe burimi i jetës dhe monyrës së metodologjisë dhe sistemit me duhet jetë tham, Quran, ti, këstur, të jetë qielli kto i thon çu shmequr an çu gimsu te kështu ty e zot nuk perfekt Hamsonet she ka amsu Jibril Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Qoma mir. E kushë ka amsu Jibril? Rabbul Ezza. Zoti i Universa. Ka thon she ka amsu Jibril alaihi salam pejgamberi sam, ka thon hamsu ayatin, hamsu ayate. Pa ayete, pa ayete. Kjo ka thadithë. Ka thon pejgamberi alaihi salam, Jibrimi le zon ka pa ayete, nga pa ayete. Pa ayete, pa ayete. Pse? Nga se kështu vezë ka forcua. Dallë kur i thon disa prej Për paganve Zërët në ta zëbite ketë A ne mos, ka 5, ka 5, ka 1 ayet Abo Allahu gjëra zëbite ajet në surën Furqan Vë kallë lëdine këfëru Lawla nëzjilë hëdhe lëqurëanu Jumleten wahide Thanë qafirat, pëse së pëzëbite Allahu Kurani përniha Pëse së pëzëbite Allahu përniha Qëka tha Allahu te bareke vëtëana Këdharik, qështur në hake në vendosë E cila është darësia për juve Linu theb bit e bihifu adek Se nga dal nga dal ta forcojnë Nga zemrën Andaj dhe zë nëse ilmi mirët shpejt Ik shpejt E nëse me gradual, gradual forcojnë Andaj dhe sistemat mundohen sot njërzimi me takatit e veta Me endaj Me endaj klesa klasa mësimim Pse se shka mundësi njëri ju me morë Për njerë Kjo ka qenë nga jote cilën e kanë përmen për ebul alje Gjithashtu thot e, Mughira Mughira apo vënë imam derbio i parë çaj kafir e, e zonin andej lumit ciles andej lumit vezër Afganistan, Tacjikistan, këto to vënë në andej arabt e thon për te lumit arab vezat çishin çujin në vendet arabt çujin arab vendet ku janë ato çemulla djafta ime majta ime veriu ju jam yugu jam o kështu është edhe çapi apo kështu i kanë çujt arabu Arabët, etiopinë që që ishin, andej detit Se deti ndarë A të i ka tonë, andej detit Këto venet andej, nga Afganistani Ku ka orë Bukhariju, Tërmidiju, andej Këto i ka në qëjtë andej detit Thot, i pari që e ka thirë e zonin atje Ka qenë ebul alie Kjo meselë dhe se I pari që e ka thirë e zonin Atje s'ka pas i eqë musliman Në në kufi me kinën Në kufi me me kinest Dere atje ka më njën Shok te penga shok te shokut penga be sallallahu alaihi wasallam gjithashtu kanë ardhur dhe shumë shumë brejtëvësireve nga uh, ebul ali rufa ibn mihran dhe për më tepër vetë record ka thon ka, ka garantuar allah se kush i beson allahut allah e udhëzon kush i beson allahut allah e udhëzon ka thënë dhe argument e keni kuran ka thënë allah te bareke o ta sura tagabun waman yu'min billahi yahdi qalba kush i beson allahut allah e udhëzon zemr A sa ka nevoj vëzë njëriju për utëzim? Sa ka nevoj njëriju për utëzim? Allah u gjithë utëzimin në Kur'an, me qka e ka krasu në Kur'an? Me shumë gjërave. Një për e gjërave e ka krasu me ujin. Ujin. Një për e gjërave e ka krasu me shpirtin. Një për e gjërave që e ka krasu allo utëzimin e ka krasu me zjarin. Nduhet njëriju mungro. Edhe pse këto mune me u shëndru në sprova nëse i këtë përdoj robi u e mbyt ekselora dhe një prej argumenton domthon shembollimi që ka marrë Allahu për uximin e cila është shenja të rrugës wa ala amatin dhe alamet e të të Allahu që janë në tokë dom këto shenja çkop ku manov të to Mekë Medinë këto Turqi Kin Amerik ku zgjallen dosë Allahu جل وعلا Allahu tebaraka ve taala dom Allahu që janë dosë këto shenja Saiant në veçme për njerëzit vëllazër, domthon, keni po për shkak se rutina, rutina, kur e vanti në punë shpesh, e hu perfektit. Ti që e di ullën ndër të shtëpia jote. Kjo beqati e madhe është. Allahu e ka përmend një herë për jerrave, bit e Izraelit që ka kanë dhënë 40 janë zhdimën i lagës, s'në kanë dhënë rukën. Ja ka hu Allah shenjën. Mos na filozofojitiku më thon, sot ndoll ajo, se me dis malet mundish me up kurrë të më dan. Më të smalet do një ngatrum, kurse ndal pa ardhur njëri me don hasm të kallëgazt, ka është rruga. Andaj Allah u gjelë udhëzimin e ka prur në Alamete. Prandaj do të zërtimos me ditë ku ka më hes. Allah e i paos pas shton në Alamete. Çon ti doni një herë, zon teknologjinë e sotshme, mos me pas tabela, doni një herë, s'di ka më shku. Dhe kujçi ka ndodhur një herë me 3-40 kilometra me hup. Ku ka ndodhur këtë? Ose një një e gabume, e një rrugë nxjer diku tjetër. Prandaj do të zë në xirat, pa shehnia më shku. Që shkojmë në të Allahu gjellu ala Dhe të me pas shenja A dhe të Allahu të bareke vë teala Kush i beson Allah Allah ja u zërru gënë Dhe duhet na me përtsilë Quranin dhe hadithin që në nga qëve Dhe të Allahu të bareke vë teala Gjithashtu ka dhanë Kush në bështetet në Allahun Allahu ja garanton Furnizimi Ka thënë Allahu gjellu gjellu hu Sërë talak Kush në bështetet në Allahun Allahu është garant i tina Ka thonë sallallahu aleyhi sallam hadith Nëse ju i mbështetit një Allahut Hakkat të vakul Me mbështetit haq Se ka laf, fjal, muabet Dhe mbështetit zemrës Këto janë dheregje Që i, i, i di njerëzë që ka ishë joj Ka thonë për nga mbështetit Mu mbështetit një Allahut haq Allahut ju furnizon që i furnizon zësht Dalin të rritura, këthehen, ngopora Dalin të rritura, këthehen, ngopora Ndonëse ka mbledhjes ka pas kriza, ka pas book, thu sikto Allah ja ka lan këtyrve ju, ju keni më furnizuar njerëzit. Allah e krijoi njerëzit, Allah ai pa, kur ta krijoi edhe funin jashtot. Në shkolë nevojë mutut njeriu. Po kush besoida mëseida tuta këtu vëzull. O dhe largojë tutën. Me shtetin Allahun te bareke wataala. Gjithashtu ka thonë, Allahu xhel gjele xelalu ka garantu. Kush i jap Allahu dorbx, Allahu ja ja shton. Dhe përmendëm se dietar kan thonë një prey E të mirëve të Kur'anit është përdorimi të termëve të njerëzve në të përdiqëmërit e të tëre për akiret Por që imo, fjala bërgjë vlezër Fjala bërgjë kush, kush e përdor? A se përdori njerëzit? Njerëzit Se ka përdor Allah për veti? Kase njerëzve vlezër Nëse Allah ju kishë foljë Shpeshar pysim Qysh Allah të i për të bërgjë? Nuk, nuk u ideja këtu Allah na flet në fletë ma që ka në ujna me kuptu Allah më të folti me gjunë fol me, me laçeva, e marr vazhti. E marr vazh. Shumë njerëz më morën vazh. Se me lauçin janë, tjetër, tjetër krijim. Allahu më të folti me, fol me gjunë Jupiter, e marr vazhti. Ku kur e drejton Allahu Jupiterin, e kur e drejton Allahu Siriusin at at planetën e mall, kur e drejton Dillin, Allah i ka përmend. Krejtve i kemi dhënë urdhra. Me të fol Allahu ti me gjunë shka e kupton Dillin, e marr vazh? Se marr vazh. O dhe Allahu jella, çka ka në univers i bindet Allahu, ama ju se mirni vesh. Edi kushë thot, çysh i epët Allahut borxh. Allahu naflat mas ka më në avash na. Allahu ka thon, ju a pëdini kur i jepni borx dikujt apo? E tash, ket tern unë po thot, a bëvni më borx? Ja u shum fishoj. Ja u shum fishoj. Shënjoni vëzëta e përmendur, ibn Qayyim çka thot. Marrë thot ti për shkakun mi pasanik. E ka një krizë financiare për momentin, o momilionar, miljardar. Allahu i pasanik i thot aty çka? O shok, o dostovlo, kam një krizë aka mund si 100 euro me më dhon unë veç pa qlirona mos ani unë e di sa të jap realisht qof për ti fat ti 100 euro se 10 euro me thon diu sa më jap 1 milionë më dhon a më jap 10 euro kam me në krizi sa i shkon e favors me për ti shkon se malla vë zot ti me 10 euro ai ku të lirohet atë jo njëri ai tash pagu shumë vë zot e çka thu por ata i cili te haj numrin nuk përvon diçka andaj sa Allah u thot ah uh, uh, por sabrilit ha inna uh, was wa yuwaffas sabiruna ajruhum bi khayri hisab the sabrili ve japna ha ça ça se va ça je problème pa hesab kontabiliti sa smule me mot sa mule me don allah u jiljalal andai shikada allah tabaraka u dalal quran man allazi yuqridu allah qardan hasana kush eshta icili pjap allah credit borj Këse kredit jë është të marrë nga Kjo fjellë Allahu të barë kjo e tëra Fe ju daifëhu Lehu adhafen këthira Allahu të jashtoj ati Me shumë shumë fishime Me shumë shumë fishime Andavezër, thot Ebul Alije, Allahu ka garantu Ku që jebë Allahu të bërgj Nërsa Allahu këtë bërgj Dhezër, ku, ku, ku e merë Thot, jepë e një fukarajës Ashtë si duhet për vejt Jepë më bërgjë, që jepë i fukarajës E musë mduhet Zë qatin Allah, thot më s'me e për mu, jepja njërëze A më unë dë shkoj më s'me e adonë Së është hakë kjatinve A dhe shikodhezer, e bule alje Thot Allah ka garantu, dhe provoje Ka pas për e të prejzave të parle Sahabët, tabin, tabin, tabin E ka adonë së dhe ka e në rrug Ka thonë njëm i bindëm se ka shku të shpia shumë fishimi I Bindje ka pas Dhe ka hitë të shpia ka thonë Benat, benat që e ka pru Allah Shikod, njërëzë Që po na besimin Allahu te bareke ve teala. Dhe ashtu ka thënë Allahu xhel xelalu hu e ka garantuar në librin e Allahut te bareke ve teala se kush i lutet Allahu i përgjigjet. Andaj Omer Khatabi thonë smërzit na a përgjigjet Allahu. Kjo punë e Zotit. Unë e gjalos në lutna. Tha Allahu xhelu al Qur'an wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idha da'a. Te Allahu xhelu ala nëse të pyesni robtë më por mua Thuaj, unë jam afër. Afër. I përgjigjem lutje së lutësit. Kurtëm lutët. Ma unë e menë së ta kurtëm lutët. Njërës i thonë, ju luta, ku lutët? Qëshu lutët? A i shako lutje vëzër, a i insiston. Andë është ka tha sallësallem, e lihë hubi ja dhe lë gjelali u li kam. Kom ngullni të thonë ja dhe lë gjelali u li kam. Ama kom ngullni, mos u gutni, unë e qovë a durët. Ja, di shëta më, më më më që durët. Vadoj mara me një njëri, me një një dos tani, me thirti 3-4 herë, një që një herë. Shemo, të e thirti di kanë, a jo që se di, a jo ka po. A me me thirti di herë, 3 herë, 4 herë, një që një herë. I e sigur që a i ka më të përgjithi. Ose kemi me thonë, vetëse, ka diçka që, o i zandë o diçka, pa tjetër ka më përgjithi. Njëri me njëri. Po zotit i botra që s'ka nevoj e kur do të, të përgjithit. Ja ka bo obligim, ve dhe vetës. Kjo ka qenë të fsiri i, i ebul, ebul Ali. Gjithashtu ka orë nga Ebul Ali. E, një dhe dhe dhe të kubi e disa musliman. Dhe i kanë vejt disa petë ka, dhe monë, thamë, i thonë sufë, të leshta. Mu ka dhu ma takvali. Edhe ju ka thonë, ha dhe zi u ruhbanë. Që ka i një vejsh kështu? Qësë që i një vejsh mirë? Ka thonë këte janë tesha të mërgjve. Ka rinë në për, në për vende ku Adurime për Allah unë gjellëvala Inë nëllë muslimin e dhe të zahar u të gjemë me lu Ka do muslimant kërta kohën Veshën mirë, zbukurohën Andaj sallat e sellem I kishtë dëshirë petka të mira I kishtë dëshirë petka të mira Në ditë për ditë ja këshim prunit një pet Shumë strajt për jemenit Petke e cila thot transmitusi Kërja pa shkëllqenit të në trupin e pingamberi sallat e sellem Dhe i dhe shjallu sallat sa e mirë kana E ndjeri d No, Shqa që qaj miskini, kush i ka thamu po miskin? Kush i ka thamu po miskin? Adhe ki thakë, që i kini veç të tesha? Muslimani veç të mirë, nuk bërë me shqit dërvishiz ma ftofta dhe zërë, ki, ki s'po ka, ki, ki po folka dale, ki pe ulkrien, Muslimani dhe zërë është i pashon, Muslimani dhe zërë Allah u qdeja ka lihu halalin, a haramin e ka ndalu, adhe mështë i përzim këto, këto vija, haramin të ka ndalu, jo halalin, ka thamë sallallahu ari sallim, e para polçeji por juve tesha ne bardh ibn Qaim i thot a nuk ka tesha bardh mazamet per njerin me kyçur vejon som gafon veç nu bardh sa t'muni bardh ashtu ç me pashi je musliman gaza ibn Qaim i kulaq pyet ngon qet pun thot e bardha a ash malet mu veshha maran maran o gaza se nid dalme duhet me jujtë zon se jo spet spet bohot menjola me po vesa me jitha qafon veç nu me bardh Vesh numë të bardhë, as muslimani vetë duhet të veshë mirë. Andai tha Allahu te bareke ve taala, kur të shkonin xhamin, veshni të feshat më të mira. Neve kimë ndruvë, fatkërcisht. Ngripo njeriu, me di sa, në, po në minutën e fundit e kanë tin ndarë. Vallahi minutën e fundit. Shkoj thotë, ja shkoj hiqja veshja. Domo ja thotë, e loket ama pa vesh nuk nuk shkoj. Pseun, a gjen po darse, vesh, ti kon ndarsem, vëllazër? Ti më thon, ha le ve një çështë. Ja, ja, do të cin. Shkoj të veshë të feshat më të mira se kan. E kur vjen në xhami, që ati me mujtët me pijama me talë andaj pesin hoqja pranohet namazi me pijama pa juridikisht pranohet pa nuk o marre pja Allahu qële gjele qëlelu ti mu qëmë më falë me pijama a del t'i ashë me pijama? zdel andaj dë njëherë disa njërës mundohen me pru fejnë Allahu që shëta që të i bënë të shekhu së më dhimije a a bë, a a a bë a sa a jasë bëja, cëja më se bërë më, më se bërë ti halal haram o është njëherë e tikë, o, edep, o Ale nuk nuk i kalon no, Allahu xha kaç ngush gjërat. Ata kur i ka pa këto njerëz me tesha të lësta, po u shkajni vetë këtu. Mosim këtu nuk kau tesha muslimanëve. Tha shikoj nga sa sa janë këto njerëz që me njëra ka kuptuar Allahu veërësh këtu dashme me bë. Mos e vash këtu. Bashë shikoj je muslimanit dhe mos mos e bard takvallokun pejt ka. Po bardh të takvallokun në zemër. Gjithashtu vezër kor nga e, ebulali shumë prej prej gjërave tës. Janë e, prej këshilove tina Këta du të përmeni nga së është shumë në nësi Ka than, punoni me Bindjën dhe Allahut Dhe duani të dëvoqmit Dhe mon, duani njështë ka i bindjën Allahut Edhe ju punoni me Me dëvoqmëri Ka than, shmangë një një gjunahit Dhe mos i duani gjunacart Pase ka than, edhe punën e gjunacarve Lenja një Allahut Ajë si dojë i dënon, si dojë i ndëshkon Dhe mon, ti duje dëvoqmin Dhe mos i dujë Gjunacarim A ma kueshti allahu gjunacarim Nuk o përna jote Se azjenej ma azjenejtës si janë tuad Janë zotit e bare kjo e tala Pas e i thotën, dhe gjene këtë këtë Shumë në të cikë Dhe Allah i shumë në të cikë Ka thanu i dha se mi të murrejule Jerfa u min shetëni nefsi hi Fëjë kul Kërta nini dhe një burë Dhe një njëri Të than Të e lafdru vetën Të e rritë pozitën e vetës Dhe thotë Inni uhib Aq, aq, është ngulit, Kim, kjo davavejrë të njërzit, sa që fështirë me shkullë vëzër Do qënë ebul Ali, Rufej ibn Mihran, njëri cili ka taku, plot për e shokët për e mësëm, Shuk është ka dhëtë, kure nini di kanë të thanë, kure nini di kanë të thanë, Ta shvënë si cili për vejtë, une du për Allah dhe u rej për Allah Ha, sa njërzë tëtë, une kejtë pun di kanë veç për Allah, u rej për Allah, du për Allah Ka thon, dhe nëse e dëgjoni të thonë Une këtë punë e këmba veç për riza Të allahu të bare kjo e tala Dhe këtë tjetër në këmblan Pitu të së allahu të bare kjo e tala Ka thonë gjuhne këtë njëri Tash Guhne ka thonë këtë Felate të të dubi Mos është ti në logarihiq Pse Ti të përna A përkëpëtoni kua është ajo Via e, e nërri Këtë një pa të disa njëri Valla thotu në veç për Allah si fol Po dhe të se ti nefës nuk ki, epsh nuk ki e, mon, Ti nerva hitës nuk të prekin, apo Ti trekti nuk ki, roket në pazar Thot për Allah si foli E ka bo Allah unë gjelitë gjela këj kurdoj Edhe e vullos, e gjvullos, e vullos, e gjvullos Kuru bo vëzër emri Allahut ka që i vogël Kuru bo emri për inga me sam Thot unë e veç për ata se ka dole pisonetit se du Ti e një këtë komplet sunetin E një për inga me sam që i shduat Edhe ti hitës, të mon Ti nuk të preket Alia A kanë mujtë me atëmë me thanë, unë e veç për Allah e luftoj këta Andaj shka tha, heç me se numroni këtë njëri Asaj nimi dhe zë një, ne atë të thanë që të njërëzit Valla thotë veç për Allah e du Veç për Allah se du E ku me ditëna? Qysh me ditëna? Ti thuj, mdo këtë muë Shë edhe unë e kam nefs Edhe unë e kam ego Edhe unë e kam une Andaj, shiko dhe zë shka tha këtë njëri për përësërisi Kur të anini njëri të thanë që shërbërojnë, që oni entuziazm shumë, shumë shumë mpers, opion. Apo edhe pse dashuria dhe urrëtia për Allah ekziston, dhe duhet të mundash për Allah dhe të umurret për Allah. Ama kur dikush e pretendon se më ka none çdo lvizje, domon, sa çerpiku i sirrit mësum hig veç dashnia për Allah, këtu ka diçka. Ktu ka një pretendim që nuk çndron. Ka thonë dhe kur thot "unë veç për Allah e kum lan" dhe veç për Allah nuk e baj, ka thënë falah te dubi. Hiç mëse numëron këtyre njerëjve. Sallallahu nga se te kurrë dëgjoj Abdullah Mesudi dëgjoj e ka transmetuar kurrë dëgjojni një Abdullah Mesudi do i thon un jam besimtar i vërtet Allahu çka i tha Abdullah Mesudi apo thu jam xhennet se besimtarët janë xhennet çka vë dot këtë lloj njerëz valla se megjithëse kanë pasur iman janë kanë edhe shumë inteligjenc subhanallahu eladhim nuk i kanë hiqtoforr as kanë hi ikin neve o xhovalla veç për Allah e du Shemukon, ojaveç për Allah se duon, shemukon. Çka mu ka në vllaj, me tillëna ti do parë ti me nënë ndër mohabetin. Mu kanti çiki punë të mirë me tatë ndër mohabetin. A do ti Allahin e kivesh si vesile kimi pa, bon, subhanallahu eladhim. Çka i tha vllaj Besudi? Tha, po thujë i besimtari vërtet apo? Tha, dëshmos se je banori xhenetit. Po ta jo, pa ta thëmosu jam i besimtari vërtet. Tha thuj inshallah. Çigava? Ni ni laf e drejtë ske. Tha thuj inshallah. A do të shkat pengon ti më thon? Inshallah jam teba për Allah Inshallah që këtë vejpër e u rej për Allah Shtoj e këta, ishallah Për nga mirë, a.s. Njeri mëj mirë që e ka kriju Zotit Gjelaluhu Ardën do Jehudi Ndisa transmitim do me keli Dhe i than, do pyjtë e jabanë Dhe i than, për nësër ju kalzëj Nësër ju kalzëj Pa than, ishallah Gjash muj dit Allah o evanoj Gjash muj dit Dhe Allah e zbiti ajet, sur e kef Tha, kur thuj shdishka në nësër Thuj insha Allah, sun të avanoj Ma nuk më nësh të i kur dush Vida kul të lishejin Inni, ef, aludhelike, gadem Mosu i shdishka une e baj nësër Pa than, insha Allah nëse do Allah A të dheze, këto ve pra tona shka i bojmë neve Pak, ti, ti kushdzojna, si dojë Allah Nashta e pra në Allah Pse themi neve Allah kabul Zoti e pas pranoa. Se ne nuk e dimë më besa. Om xhatabi thonte, Allahu ni subhanallahu më pas pranou, inshallah bëste. A kto vepra tjera? Po, nuk ka le të më pranoj te Zoti te bareke vu te ala. Ky alveser uh, Rufai Ibnu Mihran Tabin Imad kanë dhuruejë ka thoni Imam Buhariu, kanë dhuruejë në vitin 93 të Hijrit. Kan dhuruejë në vitin 93 të Hijrit ka qenë domon i shtyr, i shtyr namosh Dhe thot ka, ka, ka pas Dëmonën fjallë të mdoja Nga ona e e muslimanve Kjo e saj përket i e shkrim të ti Saj përket mësimeve dhe zër Edhepse ketë kjo është ka usil Osh për mësimeve Mirë bot ti numrojmë disa për të tëre E para dhe zër Islami nuk nje Raca Ngjyra Dhe nacionalitete Argument Ky ka qenë Për si janë Rob i liruar imami muslimanve Rob i lirum Imami musliman, Ebu l'Ali Njeri ma dhe se, Ebu l'Ali Edhe jemri ti, në ufka ti Aludonë në këtë gjëra Andaj dhe se të amorim këtë mësim Se islami nuk një A e dhe u në e të dhe të fis jam Mësë haroni e bu lehebin Sa atë që të shfrin shqetani A e dhe që far fis jam, e bu lehebin mësë haroni E bu talibin mësë haroni Mësë haroni njëzit mdoj Mësë haroni njëzit mdoj Andaj Allah u gjitha tha, në Kur'an Kuj Kujtanë gruën e Nuahit. Thot janë kanë shtrat me dy robbiton që e kanë dashur. Nuë dhe Luti. Allah i ka shkruajti pijen e mlive ato dia. Dhe Musa aroni gruën e Firaunit. Ka ka qen shtrat me Firaunin. Krimineri më më më të historisë që ka përmendur Allahu në Kur'an. Megjithta Allahu thaa, ja kemi siguruën i shpin xhennet. Në munësh më, nuk kanë shtëpi devotshmeve, edhe ti mos më kopj ti. Në munësh nuk kanë shtëpi zyjan ata, krejt. Po më ti më kanë ndriçë bia ti. A do shkoj vlerë Islami i ndron me se ila. Sa e sa për imamave na as ka i njohim, ande unë përmenda kur përmenda imam Muslimit. Thash përveç imam Muslimit, ketë janë jo arab. Që unë e kenë Buhariun, Muslimin, Abu Daudun, Tirmidhin, Ibn Majeneseyn, gjashtë libra hadithe. Përveç Muslimit, këto do të thënë çka janë? Jo arab. Jo, Arab A dojë sot i gjenë disa njerësi Këta e thonjë nga i nati Nga jo pa, pa frenu shmëria e tyre Në nefësave të tyre Cka thonjë Bukharia i Afganistanit Kame në eka zuneve cka islam Po Eka zedë Allahu gjillu ala Ti munësh me dek Bukharia jet Që një mjë e 400 vjet Bukharia ka met Ti del dëdit në Facebook Në esërësie Ado, mundohon, A dojës dësa njerës A vëdo Mundo on Shaka dit a, Shaka dit e Buanifja Shaka dit Ahmed Shaka dit Buk Se nesër varosin të varosin ti aja petjet Prapa ta jesin i mama Ti ku jet Andaj, o lidhën vi Ose mund është me, me dështu keq Andaj, islami vezer nuk nje Këto barjera që i kanë vendos njërëzit A e di ki i cilit fisa A e di se ki qëfar pozit e ka Pozitat e zoti është me ilm Dhe me pun E dyta bremsime vezer është Se Korani Ingrit njërëzit Ingrit njërëzit Andaj, ku shemësën Korani Ka në më thë madhë Ka thonë sallallahu aleyhi ve sellem Adhin se kanë zhiri mamudavudi Ka thonë me madhru Allahun është Edhe tri gjëra Tro, tri gjëra shifët Drejt për drejt madhrimi Allahu Gjellu Allah Respektimi i plakut të thim I plakut të thim Ma respektu një njëri shka i një më shumë Kënë nukot dopsi Ti jo që s'munësh mi a thanë Jo që s'munësh gjitha mi banë Amma respekt për i të lohu të bare kje vëtër A që ka është, sa ma i plak Në kopin eva ishka së në i respekton ma të plakin Kërë nuk do më thanaj kërë thoje prala Në më më më zdojnë ka da se për kjo prala Që është i tha i asim një më auje ja, ja, Më shka të zo prala Amma me edep, me etike, kështu më ra Dhe dyta, thave në sam Me respektu krijetarin musliman drejt Khalifën e drejt Dhe treta, a i cilje gjën Kur'anin A i c Dhe nuk është në ta ekstrem As nuk është neglijen Por një hafëz me moral Shifët taj, shenjat e respektit Ndaj libri të Allahu të barë e kjo tala Me respektu këtë hafëz Ka thamë për nga mesam është respekt dhe Allahu të barë kjo e kjo tala Ndaj shiko dheze Koran e që i ka po këtë njerës I ka ngrit qil I ka ngrit qil Dunjaja një këtë njerës Dunjaja Nësa na përshimu sot me të gjojna Por këto gjallar ti njoj on çit si është ka një emrin tan, u zhallartë njëvon tani. Ebul Ali, a do ka dallëse zhallartor kur janë pyet Ebul Ali, ka mësuar vet për ta. Mësuar vet për ta, nuk mund unë unë me fol për këtë njerë. A do kjo shpika se ndu ta kemi parasysh. Pika e tretë e lazer është se besimtarët thash këto pika duhet ndoshta të mëshallumë më shumë për se koha ka përfunduar. Pika e tretë do të kanë dhjetar Elmen Haxije fi ta'allum al-Qur'an wal ilm. -il duhet njëri me pas metodologjisë mësu kur'an dhe ilmin. Çka shali thon këti njerë? Çikimsu di Kur'an, çka të mirë? Ta shiko, kjo ka regull Nësë mësë, mësë mërëti me më vrull Ma dje tha, ne e këna pasmor me vrull Ma së shkojke Ni natë e bashmi hatme Të lodhë, dy natë, të lodhë Që ka, thamë sonet që ka mësu Gjibrili, Muhammeden, së shëllim Pesa jetë, pesa jetë Në në nëzër, këta mere Në edhim se gjion njërës dojmë më bëhoq Po edhe që ka do më mësu Daje, sa do më mësu Sa do më lezue, sa dhe se do më ngu në daje Ama kur ta më Mundoi me nxirr frytin, s'ka shmoris ta saoj s'ka, çka i telexhuzë çka i te dëgjua. Andaj çka tha, mëson në Kur'an, pes ajete, pes ajete. Gripa dikush thot, "Hajde o Xhomsoma kët feje, shmorë të çish me ta buzë kët feje." Use di vat. Hajde në Somarket. Andaj Imam Malikun na përmand kush s'e ka harrua, e ardëm në Spanjë. Dhe i than, "O Imam, elhamdullah çit ka bëu Allah, çka kriju Allahu." Ne ndalus atje në Spanjë, Maroko, ke dënjoya i kam mësua eliminë halal dhe haramin tregti. Dhe e, e kanë po me përpikshmëri. Sa e ku e kanë marr kët, çasmir pëdeka, thopiti. Fond di di po, se divat. Unë se divat kë kam mësuar. A gji bordë sani sot. Po hajde në çamarket. Këç se divat, do të çish me ta mësuqet. Andaj kinjeri çka dha, mos u gut, mos u gut. Ma na ka pesa jete, ka pesa jete. Kjo më e çndrushme. Çi shto dha Jibrili ka mësua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çikova te Jibrili, ka u më zbrit mi një ha. Dhe ka pas libra që kanë zbitë njëherë Tevrati dhe se ka zbitë komplet të Komplet ka zbitë Shkurë zbit me nga zbitë njëme Koranën komplet A ma ku që ka zbatu ma mirë? A musliman? E A të musa të pengamerit ton? A shokët e musajta i sëra dhe sëra? Shokët e pengamerit Se ka kanë rënjojnë zemë dhe zhër A jetë pasajeti? A jetë pasajeti? E kështë nëmëran E pësimi kadë dhe zhër Shikoni këtu metodologia e, e pastrimit burimeve O me të lëgji bon, Kur anë më dhijet, është referenëse e, e sigur Po në njëherë duhet me rishikua referenëse Qka thakë njeri? Tha une e këshiri njerin Edhe nëse ka hadith E këshiri qish falet Qa thot me këta e bu ala alia? -al nëse kësë e jeton fen Si tu të të zotit Si tu të të allahot Qa të jamonu në të hadithin? Ky mund më rrejnë Më në me mashtru, më manipulu, më dredhën A ne ki kur i tu të të allahot Musë më, më mashtron ande thojt thoshte uni shkojsha nje rit ku vjoqin ka adet e porcelllsha cish po falet nese del ket cish po falet mir atar doja bara adet ato sa sa prenim na duot kjo sot ndunjo jo me vllazë çdo kush ka shkum facebook aj po ni me sot sa let opo vllazë dakik be duot i sekond vecha ban kopi ata ende ka thon as an albasrio e tash tash ka me venu se ti je shqgatia po jo valla nuk shon kstu kjo pun ti munesh me postu kuran e kit komplet ole ko kjo duot Duniriu, fatëna vet, ngjurmë na vet, netikë na vet. Andaj Abdullah ibn Salam i çka tha për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E çu than njerzit për plot për këtën e njerëzë, me këtyn njerëzve. U shiften ftyrbe, u shiften ftyrë, u shiften gest, u shiften etik. Andaj nëse na nuk e mishrojna, nuk e manifestojna ndurtë tona, nuk kam tetona. Koç çka poston, koç çka thua, koç çka fol, duhet mu harmonizoju vet. Duhet mu harmonizoju. Allahu yadhka buramaktana indallahi. Anta qulu ma la taf'alun. Allah u gjithasurën saf O ju besimtar Allah u shumë hidrohet Shumë hidrohet Me thanat qka se ban Shumë hidrohet Allah Me thanat qka se ban Andë shka tha e bule ali e tabenve Jo nështë a falë një ma shumë A gjëroni ma shumë A ma prapsin i së si sahabë Se nuk rejnëshin ato Nuk rejnëshin Nuk rejnëshin Shiko ka tha nune Shiko që farë transparentse Tha unë e dola në luft Në thyrën luft Edhe hika nuk nuk na irritasin këto transparencë leza ai ka shumë me parcial gender cili jam më fort domethënë kash ka këto të fortit kash këto kash ka kan manhak ma, ma jo jo shkova në shtëpi tash cili o kon hak ajo a më sele tjetër nuk diskutoj tani kë shikoj transparencë sinqeritet besnikrin nuk neita shkova në shtëpi ne kanon unë e shikoj sa njerëz nëse falte mir namazin e don të namazin e rindë gotë namazin e mirë çailbin po ndrishet nuk e mer çaf. A dhevezë, duhet harmonizojë ilmin me jetën e njeriu. Dhe e treta dhevezë, e pesta, falni, simi pesë. Kanon dietarët, kjo ka pas stabilin, ka, ka thonë çkoj të bëjëse sa hallat. Megjithse rruga e njëjtë e ka çuditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pin Basra ka shkuën në Medinë. Kilometra çon? Kilometra çon. Megjithasë, ka dashmi taku shok të, të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse mbasrë ka pas njerëz që ai kanë taku shok të, të pejgamberit. Kësaj i thonë vezë dietarët ulul isnad zinjiri lort domo sa ma shum çte ki mestejë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jema post sa njerëz që ka më pak jema nalt andaj tham për shemb imam maliku vlezër sa njerëz i ka pas mesti dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy njerëz imam maliku ka dy njerëz kada ka bos nafiun dhe abdullah ibn omeri domo imam maliku çish ka thon na ka ka dhunafiu abdullah ibn omeri e ka dhju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Nëse ne në, me anë të citojë Samrinë, nënoni bi nënoni bi nënoni në më njënë, filani, pi filani, pi filani, ,400 vjetë, ka 400 vjet. Në ne jemi larg. Ata ka pas ngat. A do të thotë neve kjo kjo po neve është e papraktikueshme? Kjo po, nëse ka dek, penga më thon ka dek, sa ka dek? O lemo. Po cila është e praktikueshme në këtë kohë? Cila është Bekër al-Buzeid, një preditorëve muslimanëve, Allahu pastë mëshirojë. Ka thënë kjo ulul isnad, çka ngaret nga mbrapu, domthon Tabin Na muina me ba dikun tjetër Nësë muina sot me thonë Qëko ju në tazohogjën që ka zatejtë sahabu kjusoha, Po qëka muina me ba na Këto lojme që i kan lojnë ata Këto ilme që i kan lojnë ata Mi vërtetu me referenca Këta do me se ti Thot dikush ka thonë për ingamberi Siselim Qëra e ka të smitu Bukhari ju ajo A e ka të smitujmë a Mustimi ajo A e ka të smitujmë a Mahmedje Budavudi Tirmidhi ju jo, ajo jo. no, Qëta munish me e bati Po njësë nuk pojnë sabor Oshemo, sonjes do të ka thonë buanifa, ka thonë as ka thonë. Kjo të takon ti. Dhe shikoja bulalia, ka thënë model, lepa. Sonjes bujmo ka thoni Muhammedi, ka thonë me buanive, ka thonë Shafiu, ka thonë Maliku. Nëse ti e marr me këshir, bash realisht, me referencë, ku ka thonë? Ku ka thonë? Ku shkruan? Ata rëshasë vësh ti, so pa punë. E andaj sheh xhuxu se mundi thonë. Shom për fjalë që shkaj për kacçoni momave, ato si kan thonë. Konë i mom Çe që rëndë mia. Konton vlezën. Ka thani mamazami, u ka thon. Ka thani bën te mia, u ka thon njerzit, ka thani bën te mia. Sa fjalm i çoi njerzit, o xha ka thani bën te mia, s'ka thon o vlezën. Po pse lodhës ti para referenc me me me xhikua? Duhet me pas referenc. Andaj thot Bekër e Buzaid rahimahullahu, kjo çka ka kambot bë, tabein na mund ta boj me libra. Dhe muslimani thyesh mund me bëq këta. Me vet hocë, ku ka thon o vdo, a ka thon hocë e boni fjalë çështo. Ku çka transmetua? A ka doni alim ç'njëf ç'e ka shkrujt? A do të gofë, do të gjëdone ska vakt ashtu. Çish ke vakt me ti më tapruni mall ti e shigot. Ti pazara, a, un po në tona, ai shikon kët puntë apo. Ti shpitetona, frigorifer tani mund me pa se çka çka ti se di. S'munot. Gruaja e di, ke çka kon frigorifer po. E kuap puna e semës, ti s'muninërin çdo për log mestin zemër. Problem o ke pun. Ana me siguri e pastojmë borrin e pastrojmë dhuçanin, e pastrojmë frigoriferin e edim gjithçka çka ka. Pral, pasru dhe zemrë Nëse ka thonë, të amam A më nëse s'ka thonë A të do të bekër e buzejti So du të akonë në zhansave dijes Ulemave me e këthin referenca Shqe i khalbanë, rahme Allah Shpesht të thonë te Një muj dit më shkon Një muj dit më shkon E kam në dëgju një fjallë të mirë Dersa ta gjenjë ku a, unë se ka zhoj Oja, bo dhe mira E dy sa fjallë dhe zë njëri legjon Në ndodhë krejtve Legjon fjallë Atë nuk bën mihat, njerëzit e shëlbanë. Ka dalë vëllai. Nëse do të modetirohe, më dhan llogari. Cila është preventiva? Ka dalë prit. Veten e huaj, veten e njëri çka mirë të madh punë. A e ka thonë dikush që këtë fjalë xho? A e ka shkruajti kush? A o vërtet kjo fjalë i mamit? Nga se kjo vazhdihet, ani sot botën e sot çme. Çmë një shtipull pulës na e di më ka thonë ajo. Mi po njerëzit dallojnë kur janë puna e fë, sot fjalë mirë kanë njerëzi aty. Fjalë mirë ka thonë bega me sa. Sa vëllai por ditë. A ka thonë çta? fillan dietare as e, djetar, e ka thon a u shka ditë pejsonse ajo duhet bejmtari më kanë pak më demon i kthyer referenca të çdo gjë këto edhe shumë simetira elush me allah te bareke tualla në këtë ditë të mbyllja allahut na jap bereqet na pranon azherimin na pranon namazin elush me allah te bareke tualla se zoti i ngjël jelalu gjdo vepër të mirë që bën për it allah jelal allah na bën kabul gjdo vepër të lidh allah na mundon na mundson me elan ata elush me allah te bareke tualla se zoti i ngjël jelalu na mundson me mirë natën e kadrit allah ta jap bullnat na jap ambicie نحمد الله تبارك وتعالى ورحمهتين لنا اتشفع الله سبحانه وتعالى عز وجل جل جلاله مسلمان كدهان الله تندهم فقرات كما الله يتاسون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين